Du lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til Folk og Fæ. Mit navn det er Anders Rundbold, og her på programmet, der snakker jeg med nogle af de her helt unikke individer. Originalerne, ikke? dem man ikke møder så mange af og så tit. Og i dag, der har jeg besøg af Tyge Glitter, som er en af Danmarks eneste ildnæver. Velkommen til Tyge! Tusind tak, Anders. Tak fordi du vil have mig ty skal lige med at forklare os. Hvad er en ildnæve? Ildnæver, det er navnet på den slags trollmand, som jeg er, og som vi har været i min slægt altid. Jeg er ud af en lang troldmandsslægt. En hvad? En troldmandsslægt. Min far var en trollmand, min mor var en trollmand, min farfar var en trollmand, min farmor var en trollmand, min morfar var en troldmand, min morfar var en troldmand, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Ja, okay. Nu hold op. Det er jo mange troldmænd i en familie. Ja, det er det godt nok. Så den, kan forklare lidt, hvad det går ud på, det der med, at I leger troldmænd? Vi leger ikke troldmænd, fordi lige fra barnsben, der var det jo bestemt, at jeg også ville blive en trollmand en rigtig troldmænd, en af ildnæverne. Og øh, det vi kan det er, at vi kan få, øh, få ild i vores hænder. I kan få ild i hænderne? Ja, at vores hænder kan blive til ild, med tankens kraft. Wow, Jamen det lyder jo helt vildt. Altså, det, det har jeg da i sandhed aldrig nogensinde set før. Nej, kunne du tænke dig at se det måske, også <coughs> Ja. Yeah. Selvfølgelig. Jamen er det noget, er det noget du bare sådan lige kan gøre nu så? Ja, altså man skal jo passe på med hvornår man lige går og gør det, ikke? Altså hvis man, hvis man bare lige laver sine hænder til, ild, så er det jo ret farligt. Altså da jeg var yngre, så kunne jeg ikke lige styre det meget, så gik det bare så gik det nogle gange galt med mm. Ja, om det lyder farligt jo. Ja, ikke? altså for eksempel en gang så ædede jeg en kat og så kom jeg til at gøre mine hænder til, ild, og så gik der ild i katten, ikke? Og så døde den. Det var ikke så godt. Jeg var også en gang kommet til at få ilhænder, da jeg sad på toilettet, og så kiggede jeg i alt toiletpapiret. Det var også rimelig nødrent. Så var der også en gang hvor jeg bare øh, jeg havde og jeg havde virkelig jeg havde lavet alle mine lektier. Jeg havde lavet dem. Og så lige da jeg samlede dem op, whoosh, man. Så gik der bare ild i dem. Pup! Og ja. Så var der også en anden gang, hvor, det, hvor der ikke. Der gik ikke ild i mine lektier, vel, men så kom vores hund, og så tog den min lektier, og så tog jeg fat i hunden, og så gik der også ild i den. Og så, der er ild i så det var bare en dårlig dag. Ja, ja, men det lyder da som om, at man skal passe på med alt det der med ildhænderne. Det kan du ja. godt høre. Men altså, er det så noget, du trykker vi at gøre nu her i studiet? Ja, ja, selvfølgelig. Nu har jeg styr på det. Nu har jeg 100% styr på det. Okay. Jamen, så vil jeg gerne se ildhænderne. Okay, ja, så gerne. Jamen, så prøver jeg lige. Ja. Der sker jo ikke rigtig noget, kan man sige. Nej, men det er fordi, jeg kan ikke, når du kigger. Jeg har, jeg har sky i elhænder. Kan du ikke lige... Det, det er super svært når du står og kigger, nemlig. Kan du ikke lige vente dig væk? Okay, men... Jeg så kigge væk, til det kører, eller hvad? Ja, gør lige det, tak. Så kan du kigge lige væk, ind til det kører, så kan du godt kigge, når du først kører. Okay, så vinder jeg mig om. Ja, okay, gør det. 20, hvad laver du? Det er, lige ved at, at det er lige ved at være, Det er lige ved at være Jeg kan høre, du står med en lighter Nej, altså. jeg, det er ikke en lighter Det er sådan, det lyder, når, man er, når magien starter, Anders Prøv at høre, altså, det, det er en lighter for helvede altså, Jeg kan se, du står med en lighter jeg Ej, kan se, du tænd... se, så en whoop -teaser. Kører ilhelerne på fuld drøn herover. Huij, uh, Ty, du står med en lighter om bag den ene hånd. Ej, der er en lillebitte flamme ved hånden. Det ser ikke rigtigt ud. der er ilmagi. der er helt vild ilmagi i min hånd lige nu. Huu, herre. Der? der var måske Ui. et lillebitte øjeblik, et par sekunder i starten, hvor jeg troede på dig, og de tier mig at du kommer ind på den her måde, så er det faktisk bare vælger at lyve. Ej, på lige se, mand. Whoosh, så er der håndbold, var? Hey. du står Ui. med en fucking big lighter bag en håndflade. Jeg er ikke en idiot. Huij, prøv at se, prøv lige, at jeg kan kaste milen. Ilkugler er stede. Nej. Ty. Nej! Åh, oh, for helvede, Ty, nu er der i mine gardiner, mand. Fuck Ty, din fucking spasser, mand. Ud, ud, vi skal se, om ud! Jamen, ja, jeg kan også teleportere hvad hvor du ser. Nej! Humpty! Det er ikke teleportation, Ty, din fucking clown. Du lever jo bare, du lever ikke engang stærkt! Humpty! Du lytter til det tomme magasin, ja. Er du også træt af blinddates, der ingen steder fører? Er du også træt af, at din jakke ikke har et sted at hænge? Hey, min jakke. Er du fisker? Er du også glad for at klatre, men løber du hele tiden tør for karabinhager, når du er tæt på toppen? <tryk> Mangler du den helt rigtige scoreplik til at kunne få den rigtige babe med hjem? Hello sexy ladies! Så skal du prøve babekrogen! Det er en krog til alle formål. Du kan hænge ting på den. Du kan fiske med den. Du kan bruge den, når du klatrer uh, men vigtigst af så har du få en babe på krogen med babekrogen. Uh la la, en lille dameveninde. Babekrogen. Køb den allerede i dag og få en krop på baben eller en babe på krogen. Hvad fanden er det her? Det Tomme Magasin præsenterer Date nummer 2. Hej med dig. Det er Loke og jeg er 35 år gammel. Jeg arbejder med udsatte unge til hverdag, og så er jeg single og så kan jeg sige stativ, stakit, kasket. Virkelig hurtigt, rigtig mange gange Så give os tigget, give stativ, stativ, stativ, kasket, stativ, stakit. Okay, okay. Jeg siger, jeg siger fem flad, fem flad, flodboller på flad, flodboller flad. I stedet for fem flad, flodboller på flad, flodboller fem Fæ, Okay, jeg siger skib, Og og siger det, gange, og siger det hurtigt. skal skib, okay, okay. så fuck det! Så fuck, fuck, fuck mig! Jeg kan ikke noget, men jeg er... <hørgård> jeg er 35, og jeg vil rigtig gerne have børn i dag, og jeg har en bil, og jeg kan ikke lave mad. Skriv der. Du til det tomme, hvad så smad hoved? Er du en af de kæmpe tramper, der er festet hårdt og knippet endnu hårdere. Og er en af dem, der glemte at stå af i Roskilde? Eller kom du bare til at bruge kondomet som narkohylster? Sidder der nu en togværelses i Vandløse med et skrigende afkom, der forhindrer det at trampe videre? Så frygt ej! For nu er hardstyle for kids endelig på gaden. Helt hårde til de yngste. Bunnegård, bunnegård, Det bor på et bunnegård, bunnegård, bunnegård, dyrne det på et go, Og du skal ud og malte den på, og du skal ud og malte den på, og du skal ud og malte den på. Og så skal du plukke æbler. <tryk> Bleh, bleh, bleh, bleh, bleh, bleh, bleh, bleh, 6 8 o Style for kids er spækket med nummer, der går rent hjem hos både de små tramperbørn og de helt ristede forældre. Hvis du en i dit badekar, hvis du ser en krokodille i dit hvis du så nok der begyndte at Hvis du ser en krokodille i dit badekar, en, hvis du ser en i dit badekar, hvis du ser en i så nok en, der at og jeg skal, tisse, skal du dø min ven. så pis her i flasken stegret for kids, en musikalsk ud af kroppen og for hele familien. Bund eller i hovedet! Det tommemagasin præsenterer Pelle, den menneskelige croissant. Hej, så Mit navn er Pelle, og jeg er en 1,80 m høj croissant. Hvis du bliver lidt brødflår i bussen, så kan du altid bare spørge, om du må spise lidt af mig, for det må du som regel gerne. Du kan f.eks. putte en skive ost på min ene arm, eller prøve mit lår med brier og marmelade. Mums. Mm, så ja, croissant menneske pæle. Jeg har lavet croissant, men jeg har følelser som et menneske. Hvis du hører nogen knæs, så er det nok mig. <laughs> jeg knaser. Knæs knas. Nå, men øh, som vi ser i Frankrig, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. bonjour. Du lyder til det tomme magasin. til Danmarks Radios nye seriøse journalistiske podcast Mit navn er Spaden og det hedder jeg, fordi jeg altid går et stik dybere Her i programmet vil vi gå i dybden Vi vil bringe nuancerne, som ellers ikke bliver bragt Vi vil tage nyhedsformidling til et nyt niveau I dag skal vi beskæftige os med et fænomen, som de fleste nok kender, men som også bærer et vist stigma. Det bliver ofte kategoriseret som en ekstra beskatning af Social Klasse 5, men samtidig er det også manifestationen af en mulighed, som mange mennesker drømmer om. Det er universelt at føle, at man sidder fast, at man kan og vil mere. Og drømmen om, at det umulige bliver muligt, har dannet grobund for stor filosofi, fiktion og sågar hele samfundsskabelsesberetninger. Grundmyten i for eksempel det amerikanske samfund er jo ideen om at skabe noget ud af ingenting, og at enhver af sin egen lykkes med. Vi skal derfor kigge nærmere på en velkendt smedje, der ofte udklikker nyligt lykkelige mønsterbrydere og giver folk både håb og drømme, men også helt konkrete og voldsomme livsændringer, hvis man er heldig. Du har sikkert allerede gættet det, kære lytter. Men skulle du alligevel have snedet sig en uskålet proletarisk lytter ind, så kan jeg afsløre, at vi i dag skal snakke om Lottotal. Hvordan bliver ugens lottotal valgt? Det har vi spurgt senior vicedirektør i et danske spil, Lars Malmgren, om. Altså, det ved alle sgu da. Har I, har I overhovedet besøgt vores hjemmeside? Det var umuligt at få en mere konkret kommentar fra Lars Malmgren og derfor lukker vi her på redaktionen Historien indtil videre. Men kære lytter, vi dykker selvfølgelig ned i den igen, hvis flere kendskærninger skulle komme frem. Tak fordi I lyttede med her i Danmarks nyeste dybdegående journalistiske format. Er en journalist med format. Mit navn er Spaden. Og du lyttede til Spaden Live. Samfundets vagthund. Dagens afsnit blev produceret af Vilhelm Andersen, Morten Michael, Jesper Ravtoft, Klaus Biversen, Iben Olmgaard, Laura Bakkedal, Rasmus Stensnært, Volmer, Ikaros og Petra Larsen. Didrik Mint Månsen, Karsten Mathisen, Danny Bang, Frede Lomborg, Claus, Claus Clausen, Sebastian Würth, Clara Mikkelsen og Palle Dram. Du lytter til Nattevagten. Mit navn det er Pilgrim, og øh, jeg vil gerne fortælle mit livs største hemmelighed af i radioen. Jeg har engang dolket syv bænkebider i el. og jeg stak dem alle sammen lige i hjertet, og så så jeg deres lille bænkebider lige forsvinde ud af deres små bænkebider Jeg har altid været super jeg har altid elsket dolke små væsener i hjertet, jeg dolker bænkebider, jeg dolker kakalakker, og jeg dolker musvitter lige i hjertet, og så finder jeg nogle af deres venner, så dolker jeg også dem, så de kan se hinanden dyr, og så den siger, at musabitterne er rigtig bange, når jeg dolker dem. Det var mig, der gjorde det, og det er mig, der Pilgrim.